Patul lui Procust Pista 4 Exact aș fi vrut să-i spun că vreau să am impresia că e o zonă în care sunt inaccesibilă a celorlalți, oricui. Uite, plec imediat, nu te speria, că nu rămân să te văd goală. Și spunând asta era din nou vulgar și în intenție și în glas. Dar în cadrul ușii albe s-a oprit și a frământat buzele ca și când ar fi luat o hotărâre definitivă și pe urma a revenit lângă căpătâiul meu. Mi-a pronunțat numele cu o voce muzicală și înmuiată în lacrimi. Nu e nimic pe lume? Nu pot face nimic ca să mă poți iubi puțin? E cu adevărat imposibil?" Întrebarea lui mi s-a părut frumoasă ca un zbor de pasăre și i-am zâmbit. A zâmbit și el ca un pacient care zâmbește unui doctor. Am întors fața spre perete, însă ca să evit un răspuns. Când mi-a luat mâna să-mi o sărute... A lui era leșinată și călduță, ca unui bolnav de anemie. T. Capitolul 3 Luni de zile n-am știut nimic despre el. Mă întrebam uneori ce s-a făcut. Mi se pare că te-am întrebat și pe dumneata despre el. Cred că pe jumătate bucuroasă că nu mă mai sâcâie cu stăruințele sale, pe jumătate oarecum neliniștită că s-ar putea să fiu uitată de cineva, pentru care ani de zile am fost sensul vieții lui devenită acum indiferentă ca un astru care s-a răcit. Mi se părea că asta ar fi pentru mine, însă mi-o dovadă că, într-adevăr, poate înceta cineva să mă iubească și că deci ar putea veni o zi când, pentru X, aș fi o femeie ca oricare alta, pe care o lași pe stradă să treacă fără să o oprești, adică fără să socoți întâlnirea cu ea un mic eveniment. Într-o seară, la Teatrul Național, venise mâna adins sobăt pe Lucille jucând și mi-era ciudă pe dumneata că ai refuzat să vii să asculți pretextând că te indispun actrițele care debutează în piesele în versuri. Ea săraca stăruise să te fac să la spectacol și cred că a considerat ca un eșec al meu faptul că nu te-am putut convinge să vii, dar refuzul dumitale n-a fost fără un soi de epilog. Alături de mine, câteva fotolii mai la dreapta, era de, întovărășit de o fată drăguță, dacă vrei, dar amândoi deplasați parcă la fotolul de orchestră ca doi eroi din teatru care trebuie să ia din sală parte la acțiune. Nu părea deloc surprins când m-a văzut și asta m-a enervat puțin, pe urma am observat că vorbea cu insistență și cu o falsă căldură cu prietena lui. După un timp, ca și când s-ar fi topit în mine o poșghiță sufletească, m-am simțit ușor înduioșată și m-am hotărât să fac un foarte ciudat soi de serviciu a amicului meu. L-am chemat și am cremenit când a văzut semnul mic pe care l am făcut. Iar pentru că a trebuit să aștept puțin până să mă poată asculta, căci după privire simțeam că îi vâgie urechile, L-am certat cu intenție tare, ca să audă fata care l-întovărășa, că m-a uitat cu desăvârșire și că nu a venit să mă vadă. Cu coada ochiului am căutat să știu dacă ea ascultă și am văzut-o urmărindu-ne uimită. Aș fi vrut cu stăruință ca această atenție a mea să-i ridice lui acțiunile de cuceritor asupra ei, căci cu sinceritate aș fi fost mulțumită ca o femeie să-l iubească, să-i dea ceea ce nu-i pot da eu, dar asupra iubirii lor, acomodată în lumea posibilităților, să planeze superioară ca un vis irealizabil, pasiunea lui pentru mine. De era atât de fericit că toate zbărciturile feței ei dispăruseră, întinse de un val de sânge, gura ei se omezise și ochii îi mai înviorați. În antractul următor am primit, însă, prin omul de serviciu, un bilețel al lui prin care remarca mirată lipsa dumitale. Îmi închipui eu că a ei era ochii aceia care cercetau neliniștiți prin gaura practicată în cortină. Și, declarându-se mulțumită că deie în sală, mă ruga stăruitor să-i cer lui să scrie câteva rânduri despre debutul ei la gazetă, căci se vede că ea îl crede gazetar influent. Mi s-a oprit o clipă sângele sub piele. Am avut pentru mine însă un gest de dezolare. Mi-am spus, vorbind în gând, ca un desen pe aceeași culoare, că pentru nimic în lume nu aș putea să cer lui de un serviciu, acum după ce fusese în prietenoasă cu el. Un surus dăruit e un lucru prea frumos ca să fie măsurat cu vreun echivalent. Și eu îngheț uneori, chiar când constatarea e ulterioară, la gândul că ar fi bănuit cineva că un zâmbet al meu e interesat. Deși, e timpul să-ți spun, mi se pare că, din diferite motive, lumea mă credea altfel. Cu mândria sufocată ca într-o agonie, l-am chemat din nou, la sfârșit, pe de, cerându-i cu glasul dezarticulat să scrie câteva rânduri. Într-o gazete fără tiraj, a apărut un articol ditirambic, tirambic, dar lui Silei nu i-am vorbit luni de zile. În dispoziția acestei întâmplări, insensibilitatea mea față de D, chiar acum când era întovărășit de o femeie, au fost apoi, după ce și-au pierdut din acuitate, pentru gândurile care m-au frământat pe drum spre casă, ca o injecție care prepară un corp pentru operație. Era în mine o durere amorțită la constatarea pe care o făceam acum că nici gelozia, că nimic nu poate stimula o dragoste inexistentă, că nici mijlocul acesta recomandat de atâți autori de maxime și de piese de teatru nu mi-ar putea fi de niciun folos, dacă și încerca vreodată să-mi recâștig prețul în ochii lui X. Într-o zi, des a achitat însă de serviciul pe care am încercat să-l fac, încă în mod princiar, deși fără să știe. Înainte de Paște plecam cu acceleratul la mătușa mea. Știu că ține mult să mă aibă de sărbători pentru că venirea mea e un adevărat eveniment în orășelul lor. Casa mătușii capătă o deosebită importanță, devine centrul vizitelor pascale și mai toate familiile își dau întâlnire în casa în care mergem noi. Cum mătușa mea este o nevinovată cochetă a primirilor gospodărești, e fericită când mă duc la ei. Mă așezam deci confortabil pe locul meu lângă fereastră cu pardesiul încheiat și o tocă ușoară de drum trasă aproape pe ochi. Examinăm curioasă pe și de compartiment când a apărut în ușă chemând că a găsit loc recenta metresa lui X. Am încremenit cu buzele între deschise și inima am palpitat ca o pasăre ce se zbate ca să zboare în mâna cuiva și nu izbutește. Crisparea gâtului îmi împiedica respirația. M-am ghemuit mai mult ca să nu fiu recunoscută și mi-am întors cu totul privirea pe fereastră. El a apărut primăvăratic. L-am simțit fără să-l văd pe când așeza geamatanul în plasă, pe urmă s-au așezat alături și atunci am întors și eu capul. M-a salutat surprins și amabil, dar era o amabilitate evident voită. Am înțeles mai târziu că mergeau să facă paștele la Sinaia. Am înțeles din întrebările ei nerăbdătoare, dar și din geamantanul care dusese cândva și sărmanele mele cămășuțe la sighișoara tot de paște. Era o durere pe care nu o mai puteam stăpâni, care îmi măcina corpul ca un voltaj prea mare un aparat. La fel mergea acum cu altă femeie, reedita funcțional ca un conductor un drum care în amintirea mea era un refugiu unic de bucurie trecută, căci socoteam cele trei zile petrecute în vremea dragostei noastre, în orășelul săsesc cu aspect medieval și cu cetate, incomparabile în viața lui și a mea. După o examinare amănunțită în care desprinsesem acest episod de tot ceea ce în București fostul meu prieten putea reedita cu alte femei, Alesisem din trecut această călătorie, cum ai alege o mobilă care a mai rămas bună printre ruinele lăsate de un incendiu. Am simțit zădărnicia oricărei iluzii, dar abia târziu am putut să surât pentru mine însă și surusul acesta am a liniștit, cum trebuie să liniștească pe oratorul care și-a pierdut penibil șirul, o întorsătură de frază fericită, bună de final. Liniștea mi-a fost însă de scurtă durată. Căci peste câteva clipe s-a mai urcat în compartimentul nostru un domn care țe prieten și dumitale și lui X și mie, dar care are un oribil aer de misantrop, cu ochelarii care-i cad atât de des pe nas în jos că a ajuns să aibă un adevărat tic al gurii. E bine, când l-am văzut, când am înțeles că studiază penibilă întâlnire ca o vulgară dramă și că face în gând ipoteze asupra sentimentelor mele, m-am simțit într-adevăr părăsită și mizerabilă. Cu puțin înainte de plecarea trenului a intrat însă în compartiment un comisioner cărunt, înalt și cu mustață atunsă pe gura cocoloșită, pe care îl cunoșteam de când îmi aducea flori de la D. Avea acum în brațe un vas, un fel de strachină înțesată de viorele, ca o floare a soarelui albastră, închisă în smalț verde. Pe un carton alb, D, îmi scria că socoate că îmi va fi călătoria mai plăcută dacă voi avea dinainte grămada de flori. Un domn de vizavi a și fixat orizontala la compartimentului, de-am pus pe ea vasul cu minunea de fraged albastru, care îți împrospăta respirația, ca și privirea, ca și gândurile. Pe urmă, darul venea, aparent, din lumea tuturor posibilităților și făcea impresie. Cel puțin știam că acum nu mai sunt compătimită. T Într-o după amiază de august Luase masa la restaurantul de pe strada regală, în grădină, cu doi scriitori. Dacă m-am convins că într-adevăr de nu forma nici pe departe centrul preocupărilor corespondentei mele, n-aș putea gădui că acel enigmatic X nu mi-a țățat curiozitatea într-un mod aproape de netăgăduit. Cu scuza vagă a unui interes scritoricesc, nu m-am lăsat până când nu numai că l-am identificat, dar l-am cunoscut chiar personal. Ba încă, după cum se va vedea, curând am devenit și prieteni. Era fiul acelui mare industriaș pe care l-am numit convențional în romanul meu Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Tănase Vasilescu. Avea acel timbru deosebit, acea vibrație melodioasă, calmă, pe care o au toți oamenii, fruntași adevărați în activitatea lor, oricare ar fi ea. Artă, politică, militarie, acrobație, dans modern, destin de Don Juan sau box. De multe ori am stăruit pe lângă el să scrie, fiindcă nu numai că da în convorbire... Acea impresie unică de trăire adevărată, dar din ceea ce știm despre viața lui, despre legăturile lui, despre ceea ce făcea din el un adevărat exponent al societății românești, de azi mi se părea că ar da la iveală lucruri de un interes documentar puțin obișnuit. I s-a părut atât de absurdă propunerea mea, făcută cu aceleași argumente ca și cea adresată doamneite, că nici n-a vrut să stea măcar de vorbă. Eu și scriitor, de ce glumești în modul acesta? Într-o zi însă, pe când eram amândoi prin fața cercului militar, a trecut pe lângă noi o fostă artistă a Teatrului Național. O stagiară a angajată aproape în fiecare an, căci exaspera pe director prin tot soiul de intervenții și tot în fiecare an, sistematic, eliminată, căci într-adevăr n-avea aproape nimic comun cu arta și nu îndeplinea măcar nici acel minimum social care îngăduie menținerea în cadrele acestei instituții, chiar fără talent. A devenit livid. O vezi pe asta? pe femeia aceasta cu rochea roșcată și s-a întors, făcându-mă și pe mine să mă întorc. Am ridicat din numere a nedumerire, dar n-am spus că o cunosc ca să aflu vreo taină care altfel nu mi-ar fi fost poate mărturisită. Nu, dar ce e cu ea? A rămas îngândurat, tulburat și nu mi-a răspuns nici când am repetat întrebarea, mereu frământat de amintirea lui. A reluat abia când trecusem de Teatrul Național ca să ocolească orice lămurire, E prea lung și prea complicat. Am crezut că mi se oferă prilejul căutat de multă vreme. E ceva așa de extraordinar, într-adevăr? Poate că nu, poate că da, nu știu. Sunt ca și bolnav din asta de o lună de zile, un adevărat subiect de roman." S-a întors brusc spre mine. Ai iubit vreodată?" Și fără să mai aștepte răspunsul, frângând ceva din el. Patru generații dintre ai mei n-au gândit cât mă frământ eu de o lună. Am căutat să exercit asupra lui presiunea care mai niciodată nu dă greș în lumea profană. Poate că m-ar să-l scriu eu romanul ăsta, dacă îl socoți atât de interesant. Haide atunci la șosea, era prin septembrie, să luăm masa și să-ți povestesc toată întâmplarea. Am refuzat molatic. Nu, dacă mi-o povestești, nu mi de niciun folos. Subiecte mi se oferă toată ziua. Nu e scritor căruia să nu-i se ofere aproape cotidian subiecte. Extraordinar, am să-ți povestesc cazul meu. Să vezi, ai putea să scoți un roman. Dacă vrei să-mi fii cu adevărat de folos, povestește-mi totul în scris. Mai mult decât întâmplarea însăși, care nu poate fi mai extraordinară, orice ai spune decât un război, mai reinteresa interesa amănuntele, mai ales cadrul, atmosfera și materialul întâmplării. Firește că nu-ți cer decât o redare, însă e nevoie să fie cât mai amănunțită. Pe urmă, eu voi preface totul în roman." Și spunând asta, mințeam, căci nu mă gândeam chiar să scriu un roman. Eram mereu frământat de vederea lui dinăuntru. Ai să fi surprins. Nu știu, să vedem. Vrei să-mi faci acest mare serviciu? Povestește net la întâmplare totul ca într-un proces verbal." Căci, cu adevărat, bănuiam mai interesante decât întâmplarea însăși al cușurile din condei, digresiile. A surs pe gânduri, descurajat, dar era tot atât de prins de împrejurare că pe urmă m-a luat de braț. Ascultă, am să fac și asta, deși mă întreb dacă nu ai să arunci ce scriu eu la gunoi. nu vei fi de folos numai dacă îmi vei da material cât mai mult, chiar când ți-ar părea încărcat ori de prisos. Fii prolix, cât mai prolix. Folosește când vrei să te explici comparația. în colo nimic. Bine, într-o săptămână am să-ți aduc un caiet întreg. Nu mi l-a adus peste o săptămână, nici peste două, ci abia peste o lună. Ceea ce ne dășduiam s-a realizat. Fred Vasilescu s-a ambalat și întâmplarea a luat proporții. Mărturisesc că n-am avut nevoie de prea multe modificări, abia aici, colo, de-am simțit obligația unor deslușiri, a câtorva întăriri de imagini, Decorijat unele lipsuri, căci multe altele ormai mai fi rămas, și mai ales am schimbat câteva nume și date, complicând puțin lucrurile nude pe care bănuiesc că el însuși le mai complicase de asemenea, ca să evite indiscrețiile. Abia când l-am cunoscut mai de aproape, am înțeles de ce doamna Tei l-a iubit atât, de ce a suferit așa de mult din cauza lui. Nu numai datorită frumuseții lui bărbătești, sportive, cât mai ales pentru un soi de loialitate și delicatețe, un mod de sinceritate a vieții, care nu se ducea numai femeile, ci câștiga și prietenia bărbaților lor, căci putea să sufere din pricina lui ca și ele, dar nu-l urau. Nu jignea niciodată, nici măcar pe cel căruia îi lua nevasta, cam prea echilibrat, vorbind rar, dar nu fără o privire stăpână pe sine și ades ironică. Am mâncat tot timpul enervat, feluri de mâncare sălcie, am băut apă călduță și leșioasă, vin cu gust de limonadă. Toate acestea pentru că n-am avut curajul să declar celor doi scriitori cu care sunt prieteni de altfel, că eu nu pot sta la altă masă decât la aceea la care sunt obișnuit, că nu mă pot înțelege cu alt kelner decât cu cel care mă slujește de obicei. Unii cred că asta e un început de manie, cum mi se spune, oricum, mi-a fost frică să le spun celor doi că nu-mi place să schimb masa la restaurant, căci ar fi zâmbit indulgent și zâmbetul acesta indulgent mi-ar fi tăiat pofta de mâncare. Ei sunt doi scriitori, cunoscuți tuturor acelor care călătoresc cu trenul și profesorilor de limba română, au un fel de certitudine în calmul și în politeța lor indiferentă și comodă, care contrastează cu graba și excesul de zel pe care îl vădesc eu în fiecare gest când vorbesc cu ei. Îmi spun cu un ton îndepărtat și deferent. Diplomatule, aviatorule. Știu că și ei sunt măguliți să stea la masă cu mine din cauza numelui și a situației mele în ministerul de externe, dar e în asta ceva gratuit, așa cum cei care îmbracă un frac de închiriat îl disprețuiesc și îl afișează totuși. La rândul meu, am pentru ei stima pe care o ai pentru lucrurile pe care n-ai să le poți face. Admiram pe cei care joacă tenis și cu destulă trud am devenit campion regional de tenis." Am ținut să se vorbească, să se amestece în convorbire, fraze despre modul în care dansez, iar fetele mă anunță la telefon să viu negreșit la bal și să dansez numai cu ele. Fac box, am trei cai de curse, dintre care unul a luat premiul Solon, premiu fără însemnătate bănească prea mare, dar pe care îl ambiționează toți proprietarii, din cauza că a fost cucerit de cai luștri în trecut. Cu atât mai mare e meritul meu că l-am putut cuceri cu un graj de trei cai numai. Am avut două accidente de automobil despre care a vorbit toată presa și, îndeoseb, le progre la cronica mondenă. Am încercat trei recorduri cu avionul, numai după doi ani de pilotaj, căci abia de atunci încoace m-am decis, cu toate că aș fi avut prilejul încă din timpul războiului, când am fost cerut la un centru de aviație, dar era tocmai în timpul unor lupte grele de cavalerie la sticlărie și când colonelul mi-a arătat zâmbind cu disprez perfect ascuns ordinul Marelui cartier, Parcă ar fi nu cenușă pe mine, așa mă simțeam de prost. Dute de te mai odihnește la popota cartierului, că, dezburat, nu prea se zboară acolo. Aici e greu. Mâine, divizionul dumitale trebuie să atace coșna. Am rămas la escadron spre marele necaz al ordonanței care se vedea restabilit la oraș, dar și spre bucuria a roșiorilor mei care mă iubeau ca pe un frate. Toate le-am făcut în viață, și tot ce mi-a stârnit amorul propriu e trecut în activitatea mea, cantul Memoriu de Carieră. În numai scriitor, știu că oricât aș vrea, orice aș face și oricât m-aș stoarce, n-aș putea deveni niciodată. Și de aceea stau cu sfia alături de cei doi prieteni, căci zâmbetele lor mă umilesc puțin, nu mult, așa că s-ar o tristie sub apăsarea vântului. Au bunăvoința să se întrerupă din când în când într-o convorbire ale cărei date elementare nu le cunosc și care tocmai de aceea am pare nesfârșit de interesantă, cum erau convorbirile din biroul tatălui meu când se rosteau familiar și ca în continuare nume care mi se păreau tot așa de frumoase ca Trebizonda sau Valdemar sau Blanca, numele misterioase ale copilăriei mele. și mei de masă pronunțau când cu indignare, când cu nu e rău sau îmi pare care culoare, nume de scriitor și reviste, toate împrumutate de la flori și în genere de la țară, care mă fascinau ca toate lucrurile inabordabile. Aș fi vrut detalii, dar nu îndrăsneam să le cer, căci nu mi le-ar fi dat zâmbind cu indulgență și mă mulțumeam cu sonorități muzicale care mă limitau și mă sileau să-mi recunosc o reală, netăgăduită inferioritate. Eram strămtorat, eu atât de sigur de mine de obicei, Eram ne la locul meu, nu izbuteam să fiu eu, cum nu izbutești să ai mersul și silueta ta dacă ți-a intrat o pietricică în pantof. Am mâncat în silă o farfurie de salată de vinete cu gust de dovleci tocați și cu un delemn unsuros, pentru că și mei de masă mâncau cu prea multă poftă și mi s-ar fi părut inconvenabil ca eu să declar că un fel atât de apreciat de ei nu e comestibil. Au cerut apoi varză cu carne, dar prudent am așteptat să le aducă întâi lor ca să văd despre ce e vorba. N-am regretat această prudență când am văzut farfuria cu marginile pătate de sos gălbui, poate din pricina că, grăbit, chelnerul aduce mai multe farfurii odată, punându-le unele între altele ca la pension și de aceea uneori fundul farfurii intră în sosul celei de dedesubt, când nu și degetele celui grăbit. De altfel, am făcut rău că am acceptat să mănânc în grădină. Întâi că umbra era călduță și iradia, dar mai ales, fiindcă la amiază e totdeauna mai cald afară, Kelnerul străbate astfel o porțiune de grădină prin soarele dogoritor, iar din pricina asta nădușește că îi curg niște șiroaie pe tâmplă și la rădăcina nasului. Îndeoseb sosurile, sub proiectorul arzător al nămiezii, devin vii și calde, capătă un fel de materialitate fiartă care te dezgustă. Caut un refugiu de proaspăt și răcoritor în ape minerale, dar mai ales varza cu carne de acum mi se pare o monstruozitate culinare. De obicei se face cu carne de pur cel mai grasă, ca să fie fragedă sau cu piept de văcuță în cazul cel mai rău. Oricum, sosul trebuie să fie scăzut, nu ca în cazul de acum, pus și revărsat, de pare mai curând o ciorbă leșioasă de varză, în care au căzut la întâmplare bucăți de mușchi cu fibre lungi, ca niște sfori roșcate, roșii numai într-o parte și vine despre negru, copoșghița albă pe cealaltă parte. Prietenii mei însă mâncau cu poftă, îmi adresau întrebări binevoitoare, cu surâsuri protectoare și mă îndemnau să beau din vinul cald pe care chelnerul, neobișnuit cu preferințele mele, nu l adusese în baterie cu gheață, iar eu acum nu mai aveam curajul să poruncesc îndreptarea lucrurilor. Eram sincer necăjit că nu pot să beau când eram îndemnat cu atâta cordialitate, mai ales că aveam pentru unul dintre comeseni nu numai o admirație extraordinară, dar și amintiri frumoase din vremea războiului. După ce luptasem călare în tot timpul retragerii, regimentul nostru, în a doua parte a campaniei, a fost băgat în foc descălecat la sticlărie pe Valea Oituzului, unde am luptat o bucată de vreme. Rănit, am fost evacuat într-un spital din a frontului, într-un târg moldovenesc. Oficier intendent al spitalului era tocmai cel care acum era în dreapta mea la masă. Băiat de petrecere, harnic la treabă, după câte se spunea, luptând voinicește cu damigeana cuvin dar și izbutind să obție totul de la centralele de aprovizionare, așa încât spitalul nostru nu ducea lipsă de nimic. Toată lumea era încântată de el și mai ales noi, ofițerii răniți care puteam părăsi patul. Într-un pavilion din fund, unde ocupa două încăperi ofițerul intendent, se încingeau niște grandioase partide de poker, care țineau uneori de la trei după amiază până a doua zi dimineață. Era un bun camarad, cu un limbaj al lui, poetic, care de atunci mă umplea de admirație și pe care, umilit de mărginirea mea, l-am regăsit pe urmă în volumele lui de proză. Dar iată că acum începe o adevărată dramă pentru mine. În sosul, sau mai bine zis, zeama din farfuria celuilalt scritor, puțin ascunsă de tăiței de varză, doarme cu aripile strânse, înmecată în grăsime, o muscă. Niciodată, nici chiar în război când am comandat patrule etari de cavalerie, nici când am fost însărcinat ca de atâtea ori cu misiunea de a conduce prin țară diferiți oaspeți de marcă, nu mi s-a pus o problemă atât de alarmant, imediată și atât de insolubilă parcă. S-a atrag luarea amintea a domnului, tot atât de reputat scritor, dar pe care eu îl cunoșteam mai de puțin timp, și care tocmai explica un manifest literar, era oarecum prea târziu, cât și mâncase jumătate din farfurie. Și pe urmă, din același fel de mâncare, în buca, acesta e cuvântul și vechiul meu prieten. Ar fi trebuit, deci, să renunțe amândoi la resturile de farfurie și să caute să-și împace în stomac cum vor putea, mâncarea consumată cu structura și imaginea muștei. De altfel aveam impresia că, deși mi-ar mulțumi, ar fi totuși enervați. Și, așa ca nu știu care filozofie unde realitatea se creează prin însuși faptul cunoașterii, m-ar fi făcut pe mine, care prea văd toate, răspunsător de existența micii vietăți decedate în grăsimea din farfurie. Mă simțeam intimidat ca un elev de școală care n-ar îndrăzni să atragă luarea aminte profesorului că îi se vede rupt ciorapul deasupra pantofului la călcâi. M-am hotărât să aștept cu nădejdea că ei vor mânca tot din farfurii și că o întâmplare fericită va face să rămână în restul din zeama picolului tocmai porțiunea cu cadavrul muștei. Așa așteptam să se apropie ziua de examen când eram mic sau inspecția însărcinatului de afaceri când eram detașat. Nervos, nehotărât Obsedat de imagine. Iar când am înțeles că voi asista la clipa inevitabilă, când tovarășul meu va înghiți musca, am devenit parid, cât că mi s-au albit buzele. Întrerupându-se atunci din pasionata lor discuție despre programul grupărilor, scritorul Bălai, voinic și plin de voie bună, m-a întrebat dacă nu cumva mi-e rău. Abia am putut să șoptesc, arătând extenuat, cu un vârf de cuțit spre muscă. A surus și cu gest secundar de paranteză, a scos cu furculița musca, a aruncat-o jos și a spus prietenului meu, așa întracăt, cu binevoitoare ironie. E gingaș domnul. Perma a propus ca manifestul să fie tipărit pe hârtie mai luxoasă, cu desene moderne. Mai târziu a trebuit să ne retragem cu masă cu tot mai înspre salonul cel mare, căci cortul întins deasupra se încinsese de totul. Mărturisesc că am recurs la un procedeu destul de inelegant, dar am toate scuzele. Când am propus prevăzător schimbarea mesei, eram sigur că prietenii scritori vor accepta bucuros propunerea mea. Și iată de ce. Cam pe la sfârșit, când se goliseră cea mai mare parte din mese, veneau să dejuneze de președintele camerii cu fata lui, una dintre cele mai frumoase fete din societatea bucureșteană. Dar când m-au văzut salutând, cei doi scriitori m-au și întrebat în grabă și cu o mimică extrem de indiscretă, ca și când ar fi fost vorba de o pensionară a locului, cine e domnișoara? Nu puteam nici să nu răspund și nici să răspund, pentru că fata observase întrebarea simultană a celor doi și ar fi ghecit după mișcarea buzelor răspunsul meu. de am așteptat plecarea. Ne-am despărțit foarte cordial în fața restaurantului, răgându-i să-mi trimită și mie revista pe care voiau să o scoată. Cred că am făcut și o supremă impolitețe întrebând cum pot plăti abonamentul, banca ducând și mâna la port vizit. A fost numai o precipitare mentală. Eu care sunt dat în cercurile noastre drept model de atitudine degajată și liniște de spirit, pentru că totdeauna mă consider cel puțin egal cu cei care vorbesc, dar nu în orice caz din aceeași lume cu ei, sunt timid și îmbrăcat în haine prea strâmte în fața celor pe care i-admir. Acum, de pildă, dacă aș fi început așa Vă rog să mă considerați și pe mine abonat la revistă, nu m-aș mai fi simțit obligat să schizez un gest precis, ducând vag mâna la port vizit. Dar pentru că începusem numai așa, vă rog să-mi trimiteți și mie revista. Mă era teamă ca ei să nu înțeleagă cumva că doresc să mi se trimită revista gratuit, mai ales că, deși mai puțin prieten cu unul dintre ei, îmi permisesem totuși să achit eu toată socoteala. A trebuit să fac un gest care să arate cum vreau și am ținut să mă explic repede. Dar e ceva atât de încurcat că toate virtualitățile astea mă enervează mult, tocmai pentru că nu puteam exprima nimic. Erau fără coadă și cap, înghesuite în câteva clipe, cum ai vărit cu sila și ai înghemui pe cineva care s-ar zbate într-un sac. Nu știi dacă nu-i apeși genunchiul pe gât, nu știi unde e capul, nu știi să dai formă unitară sacului în sfârșit. Și eu, când sunt ne la locul meu, stau în clipă, aruncat în grabă, cavărât în sac. Nu găsesc nici explicația pe care o caut disperat și nici echilibrul după care mă chinuiesc cu îndârjire. Am fost aproape recunoscător scriitorului Voinic și balan care m-a bătut pe umăr și mi-a explicat că voi plăti mai târziu. A mi-a însemnat apoi adresa în carnet.